A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Impulszus Podcast 27, a felézeten Dév, Attila és én, Csaba. a mai adásban a Gátlások nélkül című epizódot vizsgáljuk meg közelebbről, ennek az eredeti címe The Naked Time. Szerintem ez egy nagyon érdekes epizód, én nem sűrűn szoktam ezt újra nézni, úgyhogy pár érdekességet azért felfedeztem, de mielőtt még ebbe belecsobbanunk, nézzük meg az aktualitásokat. Star Trek Discovery második évadának a forgatása beindult, és kaptunk is egy rövid tízer videót, amiben bevillantak olyan dolgok, amik az ős rajongók számára azért eléggé ismerősek lehetnek. Dave, te össze is foglaltad nekünk itt egy cikkben. Már tavaly is árgus szemmel figyeltük azokat az első videókat, amik a forgatásról jönnek, és sajnos a CBS nem kényeztet el minket, de ezúttal a forgatások megkezdése után már két héttel kijött ez a, hát inkább promóciós videó vagy tízer, tehát itt még tényleg csak néhány jelenetet látunk, mintha egy montás lenne. De sokat mondó például, hogy hát bizony egy másik hajót is építenek, folyosókat, talán hírat is láttunk, és teljesen más egyerúákat is észrevehettünk a képeken. Ezek mondjuk úgy, hogy a Discovery, a tavaly megismert egyenruhák, és az eredeti sorozatban, ugye a TOSZ-ban megismert egyenruháknak hát az ötvezetei, például a hölgyek esetében a mini szoknya, mini ruha is vissza fog térni. Tehát nagyon sok minden arra utal, hogy itt bizony az Enterprise legénységének a ruhái készülnek. Például láthatjuk, valószínűleg láttuk már magát pálykapitányt, ugye az mount által alakított pálykapitányt is. Hát egyelőre még hátulról, de úgymond ősfanok által fölismerhetően azért valószínűleg ő volt. Egy másik pontos mozganat az volt, amikor hát egy pillanatra láttuk, Michael burnham bemenni valahová, ami egyértelműen az Enterprise fedélzetén egy 3 f egy jelzésű kabin, amit ugye megint a nagyon szempéles ősrajongók észrevettek, hogy ez még az eredeti sorozatban volt Spock kabinja. Tehát itt voltak éppen nem a, hát a fogadott testvére szállására megy be, hogy aztán a Spock ott van-e bent? Netán távol van, Netán nincs is a hajó fedélzetén, azt nem tudhatjuk, hiszen nem is tudjuk egyáltalán, hogy meg fog -e jelenni a másik évadban. Netán az a hírek igazak, amik azt mondják, hogy csak egy ifjú pokkot látunk, tehát gyerekként látjuk majd a Michael-el egy visszaemlékezésben. Ezzel ügyesen kikerülik azt, hogy hát ki lehetne most szpok. Bár Most a, a pálykapitányt is úgy szólván a rajongók nem mondhatnak semmilyen kifogást, mert már nem is az első pálykapitány harmadik vagy negyedik, aki Christopher pályt alakítja. a Ansons Mount gyakorlatilag egy jó színész karakter, színész, aki valószínűleg elég sikeresen fogja, és talán több epizódban is. Egyébként most ő posztolt is hát egy ilyen körkapitányos gifet, ami arról szólt volna, hogy a Kapitányt már bent van a nagy székben. Persze még a magát a Encel nem láttuk a Enterprise kapitányi székében. Csak annyit tudunk, hogy most már a készültek olyan felvételek is, amikben ő a kapitányi székben ül. És hát természetesen spoilermentes volt, és nem árult el, hogy melyik hajó kapitányi székében láttuk, mert az, az lehet a Discovery is. belegondoltak, ugye arról volt szó, hogy a Discovery éppen a vulkára tart egy új kapitányért. Nem lehet, hogy az Enterprise szolgálat az a kapitány sem mondjuk áthelyezik? Mert ez is lehetséges, ugye megint egy káno részt tudnának kihasználni az alkotók, mi szerint, hogy a, a pálykapitány kapitány vezette enterprise a küldetések részteiről nagyon keveset tudunk. Tehát vannak persze nem kánoni. most, hogy könyvek, képregények, miről beszélnek, az ugye arról többször beszéltünk mi is, hogy azt egy film sorozatnak vagy mozifilmnek nem kell figyelembe venni. Tehát lehetett itt tucatnyi pálykapitányos kapitányos képregény vagy regény, itt most csak az eredeti sorozat, illetőleg a mozifilmek utalását kell figyelembe venni, és ott bőven megvan egy mozgástér, ami alapján Christopher Pike küldetés teljesét mondjuk hosszabb ideig a, pont a Discovery-n, mert valami fontos feladat van, és pont azért volt ez a vészívás is. Na de itt a múlt hétvégén zajlott a Destination Star Trek Germany, ahol ott voltak a Star Trek Discovery stárjai is. Ott esetleg egy-két információ morzsa nem préselődött ki a résztvevőkből, év sajnos semmilyen, de valószínűleg még szigorúbb spoiler-t mentek el a, a szereplők. Ugye Shazad Latif, méri Weissman, méri Chippo és Kenneth Mitchell volt jelen, de egyébként rengeteg más Star Trek színész a múltkor itt emlegettük is, majd egy cikkben ezt összefoglaljuk fel van sorolva, nagy részt a Deep Space Nine-nek a szereplői van ott, vagy voltak ott a, a múlt két végén, is 25 éves a Deep Space Nine, 25 évek, 1993-ban indult, tehát egy ilyen reunión jellegű találkozó is volt egyúttal a színészeknek. Itt a, a klingó. Van különítmény, illetve Tilly is ott volt, így felszabadultam vett részt ezen a Destination Star Trek Germany-n, tehát ez nem igazán a Discovery promóciónek része volt, és azt hiszem, hogy őnek nekik hamarosan utána vissza is kellett menni, hiszen a forgatások már folynak, talán csak éppen felvételi szünetekbe tudtak így elmenni találkozókra. Nem hangzott el semmilyen információ másik évadról. Kenneth Mitchell, aki tudjuk, hogy kohl alakította, hát ő már aligha fog visszatérni, de azért ott viccelődött, hogy ő amúgy szívesen visszatérne, még mondjuk, mint egy elcserélt, tehát alakváltó. Persze, ha a Discovery-vel alakváltásról beszélünk, akkor ugye rögtön például a Vokra gondolunk, tehát a Tylerre. Tehát lehet, hogy Kenneth mitsenek nek először még leckéket kéne venni, hogy ilyen fedett küldetés hogy kell végrehajtani. Tehát majd a hazadlatipal kéne konzultálnia, hogy hogyan meg minél sikeresebben magát mondjuk, ha be akar épülni valamelyik föderációs hajóra, mint elcserélt. Visszatérve egy kicsit a második évadnak a forgatására, oda teleportálódott a helyszínre. Torontóba egy olyan személy, akit nem vártunk volna. Egy abszolút meglepetésről van itt szó. Másodikán, Twitteren, Marina Sirtis kiírta, hogy igen, Torontóba vagyok, de ne kérdezzetek rólam semmit, nem válaszolhatok titok és egyből természetesen az összes ősrajongótól kezdve mindenki azt kérdezte, hogy ugye a Discovery forgatásra mentél. De senkinek nem, nem válaszolt, még az ős se. Most ehhez képest közben láttunk egy gyönyörű képet, ahogy éppen meglátogatja Frakeszt a forgatáson, most három perc ezzel pedig kiírta, hogy éppen Tillivel egy csodálatos napot töltött el egy nagyon szuper tehetséges ifjú hölgy, aki bekerült a Star Trek családba, de egyenlőre nem tudjuk, hogy, hogy nem-e vette kölcsön egy egyenruhát, vagy Frakes azt mondta, hogy na úgyis ha már itt vagy, akkor egy kicsit te is kapó szerepet, vagy ne, nem tudjuk, hogy most uh, mi történhetett, akár. Akár, mert ha nagyon titkolóznak, akkor az azt jelenti, hogy igen. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy a második, harmadik részben esetleg valahol feltűnik valaki, aki bizony valahol a szirtiszt fogja esetleg alakítani. Nem tudjuk, de valami, tillivel valami van, mert azt mondja, tegnap, egész nap együtt voltak. Atila, szerinted kit alakíthat Marina Sirtis a Discovery másik évadában? El tudod képzelni esetleg mondjuk, hogy Tilly anyukáját, vagy Netán egy, egy alien idegent, maszkalat, vagy trojdanácsadó dédmamáját? Tehát mi, mi, milyen elképzeléseid vannak? Van-e bármilyen több információ róla? semmilyen információ nincsen, mert mondom, hiába kérdezgetjük. El tudok képzelni, hogy esetleg valami idegen, vagy, vagy egy olyan tisztet, akit esetleg nem ismerünk. Tillinek az anyja, de mondjuk hát az nem lenne logikus, mert ugye a Discovery most hagyta el a, a Földet, és találkozik az Enterprise-szal, tehát hószínú, hogy akkor még a hajommal az édesanyja, vagy valami. Hogy... Mondjuk otthon hagyta a bőröngyét, és akkor utána... <hállt> nem, vagy úgyis, úgyis a vulkánra mentek, vigy vigyél már, ne, tényleg ilyen Laksanát egy egy ilyen fiatal, egy másik verziója tényleg, hogy a Ennyru nak a nagymamáját, egy Trojnak, aki mondjuk nem tudná, ez hívták e, ív egyébként Troynak az édesapját. Tulajdonképpen bármit el tudok képzelni, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy igen, hogy itt megmondják azt, hogy na most, ups, nem mondhatok semmit, de itt vagyok, ez nem történt, az nem történt, tehát itt már tényleg azt mondhatjuk, hogy ez szinte egy beismerés, hogy itt valamilyen szerepbe fel fog tűnni. Én is rákérdeztem, hogy nem evett kölcsön egy, fel egy egy lelől mondom, itt, itt nagy nagy csend van, nagy nagy csend. Ha most várunk kell egy évet, hogy kiderüljön, hogy most igazunk van-e vagy nem. Hát igen, de a várakozásainkkal kapcsolatban megjelent egy cikk, méghozzá tőled Attila, amiben elcsetelett, hogy mi az, ami e, várhat minket a második évadban. Ugye itt mi is szóba hoztuk már e, Pike kapitányt, az Enterprise-t, vajon ennek mekkora szerepe lesz, az egész évadban jelen lesz-e, vagy csak az évad elején gyorsan letudják ezt az egészet. És hát ugye itt lebeg előttünk ez, a, ez a 31-es szekció dolog, látni fogjuk George-ut visszatérni, de ezeknek az arányáról egyelőre még, még nincsenek információink. Annyit tudunk, hogy az enterprise-szal lesz valami közös, küldetés. Lehet akár mondjuk azt mondom, egy hosszabb küldetés, mint amit látottunk egyébként a Tüköre epizódban. Egy olyan tő, több részen átévelő történet, amibe belekeveredik mondjuk maga a 31. szekció, tehát akár Georgeusz császárnő is újra felbukkanhat. De én mondjuk én a kicsit, úgymond azt, azt szeretném, hogy a kicsit visszatérnénk, úgymond a hagyományos Star Trekhez, hogy egyszerre elegyítjük a felfedezést, a emberek karaktereknek a személyiségfejlődése, legyen akkor ez az intrika, mint a 31. szekció, és esetleg egy kis akció is, mivel hát azért a 21. század azért a mostani nézőknek azért kell a, tényleg a pörgős akciójelenetek is. Tehát egy valamilyen, azt mondom így, egyfajta elegy, ami egyrészt 21. századi, de végül is Star Trek is. A cikkben úgy nagyjából leírtam, hogy én mire gondoltam, mit szeretnék egyrészt, tehát meglássuk, hát sajnos tetsz vennék egyelőre, nem kerestek meg, hogy mi lenne a elvárás, tehát itt csak vaktába tapogatózunk mi is. Én is ezt tartanám kívánatosnak, hogy térjünk vissza a hagyományos karakterépítéshez, felfedező epizódokhoz, de legyen, legyenek olyan nagy évű történetek is. Azért az elmúlt évadban több-kevesebb sikerrel azért csak megtudták oldani, hogy elegyítették a régi típusú sztátreket és az újat, bár kicsit aránytalan volt, és, és nem pont olyan, ahogy arra számítottunk, nem volt teljesen következetes, de biztos, hogy jó tenne, és izgalmas lenne, például a 31. szekciót behozni, mint most, mint főelem. Ugye a klingonokat most egy kicsit háttérbe tehetjük, lehet, hogy ott még ők felbukkannak, -fel nyilván lőrrel is nem hiába van ott, ugye méricsipó a forgatásokon. A 31-es szekcióval kapcsolatban pont ez az előző heti tízer árult el egy olyan dolgot, hogy ők nagyon is jelen lesznek, egy állandó helyszín, legalábbis lesz híd vagy híd labor nevű helyiségnek a díszlet terveit lehetett látni, tehát magát a forgatás helyszínt még nem, de valószínűleg lesz valamilyen állandó, talán egy ilyen tanácsterem, vagy bármi, ami ő kötődik, tehát valószínűleg állandó szereplők is lesznek, netán egy külön hajójuk lesz, ami még most nincs megnevezve. Tudjuk, hogy ott gépésztiszteket is besoroltak új szereplőkről, karakterekről is hallottunk már, tehát lehet, hogy itt tényleg több hajó lesz majd hát, megjelenítve. Költségvetésbe el tudjuk képzelni, hogy belefér az, hogy az Enterprise több helyiségét látjuk, nyilván a Discovery-nek már föl van építve a részletei, és esetleg még egy 31-es szekciós hajót látunk netán, tehát jó lenne ezt így. És mondjuk én a változtos, az a bolygó helyszíneket iányoltam. És arra, arra várni, hogy lássunk és felfedezzünk, és valami teljesen újat tapasztaljunk meg, mint, mint például a Parkvók világa. Ott a Tükrönyöverzon pedig az a hátország, ugye az ellenállók voltak érdekesek, amik megint egy elhanyagolt történet. Tehát hatalmas potenciálokat szólít meg ez a sorozat, és nagyon jó karakterekkel dolgozik, nagyon jó színészekkel is. Tehát reméljük, hogy kihasználják ezt az erősséget, és, és tényleg jó történeteket kapunk. Én a mondom a íróknak szorítok nagyon, hogy, hogy sikerüljön megoldani azt, hogy, hogy jó arányban ötvezzék ezeket a pörgő akciós történet szálakat, és az érzelmesebb, meg a karakterközpontúbb sztorikat is, hogy minden tehát tehát oda odaöltesse azokat is, akik azt mondják az első évadról, hogy ez nem nagyon tetszik nekik, és akkor lehet, hogy a másik évad már ez sikeresebb lesz, és megerősödik ebből a szempontból. Millonatnyiak a, a Klingonok nem a fő ellensége a federációnak, de visszatérve az előző kérdéshez is, Akár én el tudom képzelni, amit egyébként a cikkben szerintem úgy megemlítettem, hogy akár a romolánok, mint ellenség a háttérben megjelenhetnek, mert ugye tudjuk a kánomból, hogy még majdnem 9-10 évig még szemtől szemben nem találkozunk velük, de akár a háttérben ugyanúgy manipulálhatnak, és akár a 31 es szekcióval együtt vagy egymás ellen, tehát bármi lehetséges. Tehát ilyennek de a saját. Igen. igen. Az egész jól elsült, például. Igen, mert azért a ből hogy tényleg ott, ott is úgy érték a Canonra, hogy tudjuk, hogy szemtől szemben nem láttak a romulánokat, nem tudjuk, hogy néznek ki, csak rád, de üzenet, egészen addig, amíg fel nem törték ott a biztonsági kamerát a Balance of Terror epizódban. Tehát ilyen külső száll lehet, mert egyébként egy külső ellenség, hogy ne egyből most nekiugurunk itt a 31-eseknek, mert hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy őket nagyon ritkán láttuk. És általában nem konkrétan a voltak ellenségek, mert akkor azért még több mint száz évig akkor nem üzhetnék szabadon a tevékenységüket. Lásd a ds 9 ha már a Kánont akarjuk figyelembe venni egy-egy epizódban felbukkanó hajó típusokról és hajó osztályokról írt Attila az űrszekereken egy rendkívül átfogó tanulmányt, ami olyan szempontból izgalmas, hogy itt tényleg fel vannak sorolva olyan esetek, mint például a Pegasus, ami ugye itt a, az álcázó technológiához kapcsolódó kísérleteket testesíti meg, és ami Riker múltjában egy, egy nagyon érdekes szeletet jelent, és hát nekem még nagyon tetszett a Cikkben, hogy felidézted ezt a Prometheus esetet is, amit szintén egyszer láttunk. Ugye itt egy olyan hajóról van szó, ami képes szétválni különböző egységekre, de nem csupán úgy, ahogy az Enterprise szokta, hanem egyformán erős egységekké képes átalakulni ez a hajó, ami egy, egy összehangolt támadási mintázatot képes lebonyolítani. Tehát nekem inkább itt a cikknek a második fele volt ilyen szempontból érdekes, de elég sokféle típust összeszedtél itt, úgyhogy én szerintem ebbe elég jól bele lehet merülni. Ténylegesen láttunk, akár többször is, azért, és tevőlegesen, hogy nem csak úgy a háttérben, mondjuk egy ürcsatában. Ott van valahol a háttérben most azokról, például a úgynevezett Frankenstein osztályról, például azért nem is írtam, mert az, azokat csak egy ürcsatában látjuk, de például akár az Excelzió, akár az Oberth osztály, lásd az USS Grissom például a harmadik Star Trek filme, vagy itt a Prometheus, vagy a Pegazus, ezeket mondjuk tevőlegesen láthattuk, vagy akár a Nova osztályú Equinox. Ezeket ismerjük, csak ezekről nem tudjuk, hogy ez mikor, mikortól, hogy, hogy kerülnek oda, mi, mi a szerepük, mert bevallhatom én is őszintén, hogy nagyon sokszor mindig csak egy van egy főszereplő hajó, és a többi az mindig ilyen mellékszereplő pedig a csillagfotta főleg a XXI. században azért több száz, több ezer hajóval rendelkezik, amelyek folyamatosan járják a világült, és nem csak az Enterprise, vagy akár a Voyager létezik egy időben, hogy az megy mindenhova, ahon nagy baj van, hanem tényleg ott vannak a különböző feladatok adatú hajók, azért mondjuk egy nem egy nehéz felderítő hajót, mint a akármelyik a Terpeszakászól, Veleny vagy a Galaxy, nem azt fogom elküldeni egy közönséges aszteroidának a felderítésére, hanem küldök mondjuk egy Equinox méretű kis hajót, hogy nézze meg a pályáját, vagy egy üstökös felderítésre lássda azért a first contactba, azért emlékezzünk, hogy Pikárdeikat a hajóval, ami az egyik legerősebb hajó volt, akkor pillanatnyilag a csillagfotába, hogy ne kerüljön pikárt kapcsolatba borgal, inkább egy kis asztrofizikai felderítésre. Ezzel próbáltam ezzel a cikkkel hogy a csillagflottában is, ugyanúgy, mint a rendes hadiflottákban, vagy akármilyen flottában, minden hajónak megvan egy maga egy szerepköre. Így vannak rangsorolva a hajók, mindegyiknek megvan a maga szerepe, a területe, hogy van, ami csak hosszú távú felderítő hajó, valamit kísérő hajó, mint például a Defiant, vagy akár ott vannak például a Pegazus, ami egy mondjuk egy obert osztályú hajó, volt, hogy azt például teszthajónak alkalmazták, még kicsi, könnyen, gyorsan át lehet alakítani, hogy teszteljenek rajta különböző fejlesztéseket, akár még titkos berendezéseket, ahogy így láthattuk. Ezért, ha belegondolunk, micsoda hátborzongató technológiák jelennek itt meg. Erre gondoltam, mikor tegnap olvastam, hogy alapvetően azért egy békét hirdető civilizált szervezetnek mondható a Föderáció, de itt akkora tűzerők jelennek meg, hát nyilván meg kell védeni a földet és a Föderációnak a bolygóit, de azért, hogyha belegondolunk, megjelenik egy-egy Maxwell kapitány, mondjuk akinek a beszámíthatósága elég erősen megkérdőjeleződik, akkor egy ilyen fegyverrel a kezében, gyakorlatilag óriási pusztításokat tud elkövetni az az ember, aki, aki nem megbízható. Tehát hatalmas felelősség egy ilyen hajónak a, a birtoklása és az irányítása. A kapitányoknak sokkal nagyobb felelőssége van, mint mondjuk egy admirálisnak szinte, úgymond azt mondom relatíve, mert az admirális ott van, otthon van szépen a földön, ott üldögé vagy éppen egy nagyobb csillagbázison, csinálja a papírmunkát, esetleg vizitel különböző ilyen idegen fajokkal, nagykövetekként. A kapitány meg pontosan ott van a tűzvonalban. Gyakorlatilag rajtom ülik, hogy most kitör egy háború egy idegenfajjal, vagy pedig meg tudunk velük egyezni, vagy, vagy pedig esetleg egy olyan jelenséggel, vagy járványjal néznek szembe, ami akár több csillagrendszert is akár kipusztíthat, vagy olyan természeti katasztrófa, ami megelőzhető, hogyha az a kapitány, vagy a legénysége felkészült, vagy a kapitány tudja úgy motiválni a legénységet, hogy meg tudják oldani egy, azt a kritikus helyzetet. Tehát. Tehát ez elég, tényleg eléggé kétélű, tényleg azért Maxwell-nél is, hogy amikor elkezdett ámok futni a hajójával, gyakorlatilag egy csillagközi háborút robbantott ki majdnem. Nekem a, a Pegazus az egyik kedvenc sztorim TNG-ben, nagyon sajnálom hogy ott nem egy dupla epizód, akár még egy mozifém is lehetett volna belőle. Nagyon izgalmas a technológia, hiszen nem csak áltozásról van szó, hanem gyakorlatilag a hajó ugye, ezzel a fázis eltódással úgymond, anyagtalanná válik, vagy átható ugye, szilárd testeken, lásd, aszteroidák vagy bolygók. Így el tud rejtőszintet stratégiailag hihetetlen túlelőre tesz szert. Nem is csoda, hogy a romulánok is kiszagolták, illetve ott a Prometeusztán is pont a romulánok voltak, akik szagot fogtak. Tehát nagyon izgalmas, hogy ők ugye nagyon kényesen őrzik ezt az egyensúlyt, láss, ki használhat álcázást a, a szektorban, vagy, a, vagy az alfa Tehát ugye a, az űrutazásnak a, a módszereit most már nem lehet, ugye képzeljük el, úgy működik az egész, mint mondjuk egy, egy csillagközi szövetség, ahol ugye a, a státuskót is felkészül. Kell tartani, tehát nem tehetsz egyik fél vagy ellenfél sem olyan túlerőben lévő technológiára, ami, ami drasztikusan megváltoztatna az egyensúlyokat. Pedig ha ugye, ezt forralják bármely faj, ugye, amelyik ugye, háborút vívott már egy másikkal, az folyamatosan fejlesztés próbál olyan technológiát létrehozni, amivel jelentős fölényre tehet szert. Másik meg az, ami mindig feltűnt ugye sok Star Trek epizódban, hogy uh, olyan hajók kerülnek uh, szélsőséges helyzetbe, lásd egy másik kvadránsba, vagy éppen egy uh, extrém körülmények közé, ahol nem éppen az ő technológiájuk megfelelő az a környezet. Tehát éppen olyan szituációban vannak, uh, Lásd a Voyager-t se hosszú távú mélyű küldetésekre tervezték, és mégis uh, ugye, teljesen állóan kell uh, ugye, megtenni ezt a több tízezer fényéves utat. Tehát ez nagyon jó, hogy ugye, ezt a szélséget is megmutatják, hogy van egy uh, hatalmas, erős és technológiával fölfejeredzettség illakvajonk, de ugye vannak specialitásai, gyengességei is, és sokszor a legénységem múlik, vagy éppen a kapitányon, tehát például a Pikárnak a tetterejét, azt, azt mindig pozitív példaként kell látnunk, hogy oké, okay, hogy egy admirális, mondjuk az epizód közepén még ezt és ezt utasított a Pikárnak, de ő egy bizonyos ponton meghoz egy olyan döntést, amikor tudja, hogy azon az egy döntésen, egy mondaton múlik, és lehet, hogy át kell lépni egy demarkációs vonalat, hogy az egész legénységet, vagy a föderációt való kapitánynak. Nyilván, hogy az admirálisek is volt kapitányok közül kerülnek ki, de gondolom ilyen speciális területeken, hogy némelyik a diplomáciai kapcsolatokat tápolja, van, akik mondjuk stratégiai fejlesztésekkel foglalkoznak, és a többi. Tehát a kapitánynak kell, ahogy Attila mondtad, a, úgymond a tökéletes személynek lenni az adott hajókon. Sajnos szomorú hírek is érkeztek, méghozzá egy-két Star Trek színésznek nem szolgál százalékon már az egészségi állapota, Nisha Nikos, ikonikus színésznő, mindig el szoktuk róla mondani, hogy 80-as éveiben jár, és a Star Trek nagyasszonya, aki, aki rendkívül aktív, és mindmáig jelen van, ugye nagyon élénk kapcsolatot ápolt például az, az űrkutatással is, tehát ő egyfajta nagykövetként van ott, és nem egy űrhajós nőt, vagy kifejezetten színesbőrű vagy ázsiai származású asztronotát serkelt a pályára egyáltalán. Tehát ugye a Star Trek a valóságos űrkutatási vezető út néha teljesen és az összekötő kapocs mondjuk is Enikos. Sajnos a, ő sem fiatal már, és hát például a, a fia számolt be nemrég arról, hogy hát a demencia jelei egyre erősödnek nála, akut módon, és már egy extrém módon befolyásolják hát első a rövid távú memóriáját, és fél is attól, hogy például az emberek például a hétköznapokban is kihasználják ezt, ezt az állapotot, és hát például így most a jogi intézkedéseket, védemet is bevezetett, hogy hát olyan helyzeteket elkerüljön, ami esetleg kiasználná az édesanyját valaki. Ugye ezzel sok ember él Magyarországon is, tehát itt tényleg itt csak Magyarországon szerintem százezerek, de világszinten milliók élnek együtt ennek az állapotnak a súlyosabb vagy könnyebb fázisaival, és nagyon reméljük, hogy Michel még jó sokáig, és csána bűvös három szeményig köztünk lesz. Nekem így eszembe jutott például Szegény Péter Folk, aki ugye azt hiszem, hogy az utóbbi években Szegény Már a Kalambó szerepére sem emlékezett is, és, és tehát ilyen tényleg ilyen ikonikus nagy embereket, akiket annyian ismernek, és erejek láttuk évtizedekig, évtizedekig, nagyon szomorú látni, hogy így, így domlik az állapotuk. Ugye tudjuk, hogy itt javulás, ez nem olyan biztos már azért, de reméljük, hogy azért hogy nem, nem lesz rosszabb, és még sokáig köztünk lesz óra. Vilvetenről is érkeztek jó hírek, pedig ugye az egykor vezétalakító alakító színész, még csak 45 éves, tehát tényleg fiatal ember, akárkihoz képest is. És, és ő a, a blogján tett közé egy pár nappal ezelőtt egy szomorú, de ugyanakkor bátor nyilatkozatot, ami tehát magyarul röviden annyi, hogy Vilveten a nevem, és krónikus depresszióval élek, és ezért nem szégyellem magam. Tehát a nyilvánosság elelépette azzal, egy olyan betegséggel állapottal, vagy tünet együttes, ami nagyon-nagyon sok embert érint megint csak, és, és nagyon sokan, úgymond önmaguk vagy családjukon belül sem lépnek nyilvánosságra, ezzel is ebből következően nagyon sok további problémájuk lesz, vagy még súlyosabb betegségek ugye ő egy három gyerekes apa, tehát két saját felnőtt gyereke van már is egy röbbbefogadott kistányuk, egy nagyon népszerű színész, illetve például a hangját kölcsönzi ilyen audio hangos könyveknek, abban is már több díjat nyert. Ugye vendégszerepléseit nézzük, tehát tényleg, a, a, hát tényleg egy olyan derűs és életvidám embernek ismertük, aki azért átviszi a szerepeibe, meg megjelenéseibe is azt, amit mi vidámságnak látunk, vagy éppen egy optimista embertípusnak, és hát ő is ez ezzel együtt él, vagy az, ennek a, a tüneteivel, és ezzel együtt teljesíteni tudjuk ott sokkal nehezebbet. Hát a mindennapokban is, a családi életben és a munkában is. Ez egy nagyon bátor lépés, hogy ő ezt így nyilvánosságra rossz. egyébként majd egy, lesz majd egy konferencia, ahol ő föl lép majd és ezt, ezt ott szintén Mondja, elmondja, talán beleteszük majd ezt a sónocba, és ott el lehet olvasni. Angolul egy elég, elég hosszú nyilatkozat ez. Én szerintem ez mindig jó, amikor Híres emberek, tehát ismerünk egy bizonyos oldalukról, úgy szólván a televízió készüléken keresztül családtagnak tekintünk, és ők nyilatkoznak, legyen az testi vagy lelki betegség, és tudjuk, hogy ilyenkor, ugye így működünk emberek, hogy ilyenkor közel kerül hozzánk az a személy, mert, mert érezzük, hogy a törékenységében ott van az emberség, és, és nem a reflektorfényben kürdő sztár, hanem tényleg aki, aki bevaja a, a gyengességét, és ezzel pont hogy erőt ad másoknak is, a, a, akik lehet, hogy ugyanerre lenne szükség hogy elmondják, és így talán van ki úgy a depresszióból, legalábbis van, és lehet, hogy nem is csak gyógyszeresen, lehet, hogy egy ilyen nyílt, meg bátor lépés, ez talán másoknak lehet, hogy pont majd gyógyulás útjára vihet. Hát őnek is szorítunk, kélek, hogy ő mindenképpen majd jobban legyen, és még azért, ki tudja, még nem tér vissza a és esetleg van, amikor a az űrszakereken feltettük a körkérdést, hogy kinek mi a kedvenc főcímzenéje, vagy egyáltalán úgy összességében főcíme, és Tamás Károly Tamás, nem tudom, hogy melyik a vezeték neve és melyik az utóneve, de hát jelen esetben ugye tök mindegy. Ő azt írta, hogy a Star Trek 7 nemzedékek, és én teljes mértékben egyet tudok vele érteni. Nekem is ez az egyik kedvenc zeném a mozik közül. Tetszik, hogy ilyen visszafogottabb és, és kevésbé kevésbé harsány zenét választottak. A sorozatok közül pedig meglepő módon nekem az Enterprise tetszik a legjobban ezt, sokan nem szeretik. Nekem a zene választás is nagyon bejön, tehát a szöveg is nagyon jellemzi, amit az Enterprise el szeretne mesélni, és tökéletesen válogatták össze a képeket, itt a kapcsolatfelvételből is vannak jelenetek, egyáltalán egy történetet nézhetünk végig, hogy hogyan lép ki az ember az űrbe, melyik azok a hajók, amiket megalkotunk, és kilépünk az ismeretlenbe. Nektek melyik a kedvenc főcímzenétek, vagy főcímetek? az erdeti, meg a TNG-nek nekem ennek a kettőnek a főcíme. Szeretem ezt a szimfonikus, ezt a zenekaros előadásmódot. Különösen a TNG-nél, mert ott annak idején nekem fekete-fehér tévén volt, a legelején műholdvevővel, minden, és rájöttem, hogy ez még a régi manuális beállítás volt. Hogyha kicsit értekeltem a csatornát, kicsit hangoltam a frekvencián, akkor bezavarta nekem a régi magnómat és stereo magnót, és gyakorlatilag a te televíziónak a hangja a azt lehetett hallani a magán a nagy, nagy magnón, és gyakorlatilag sztereóba tudtam akár hallgatni, csak kép nem volt. Sokkal jobb hangzást hallhattam tényleg, mint az átlagos, ez még 96-ban volt. Nekem ez a két sorozatnak a főcímzenéje, ami nekem így nagyon bejön. Esetleg még azt mondom, hogy a voyager -é. Attila, nem hiszed el, de én ezt a történet szó szerint megismétlem, mert uh, igaz egy jó másfél év múlva, de nekem is uh, volt ugye az analóg műholdvevő, ugye az Astra műholdra irányítva, bejött ez a 30 valány német csatorna, és egész jó minőségben. Szintén Fekete tévé, TV, hogy a műholdvevőtől TV koaxkában ment. Na most nekem a trükköm meg az volt, hogy a műholdvevőnek volt stereo hangkimenete. Tehát volt külön audio csatlakozó, és azt egy sima számítógép hangfalosz, kis hangfalosz csatlakoztatva az ember kinyerte a stereo hangot. Akkor még hol volt stereo televíziózás? Magyarországon sehol. Egyrészt nem is volt annyi tévécsatorna, meg a kábel tévék is egyébként monóban adták a hangot. Tehát volt a kép, és egyetlen egy monó volt vele. Aztán ezek az új kereskedelmi csatornák hozták be, hogy már volt ez a Nikam nevű digitális szteró jel volt analóg képhez hangvívőként alátéve. De a német csatornák, a műholdasadók, azok mind szteróban adtak. És a TNG főcímzenéje, hát az fantasztikusan jól hangzott. És még egy ilyen műszaki itok, hogy amikor először szereztem be 2003 környékén, házi Erősítőt, és 5.1-es, és szerencsére akkor volt pont egy olyan ilyen kis videófelvevőm, hogy ki tudta vinni a hangot, gyakorlatilag rákeverte az 5.1-re. Tehát azért csaltott, hogy a mély lenyomta a mély nyomóba, meg végig is ilyen álszterót kinyomott a hátsó, tehát a szteróból csinált egy ilyen 5.1-es hamis hangot, viszont tényleg a mélyeket vitte le csak a, ugye a mély nyomóba, és a, azt a Tiengsi főcímzenét, ha valaki meghallgatja, hát szinte mozi élmény volt komolyan, tehát azok gyönyörű, hát az úgy volt meg, az ugye mozi. Mes komponálás, nagy zenekari előadás, és máig az a kedvenc, nekem nagyon ezek az intenzív főcímzenék tetszett, tehát itt. Aztán a Display Scientology azért annyira nem szerettem, mert azok ilyen lassúak voltak, és már hosszú a akarokhoz képest, akkor már gyorsabb förgösek főcímek voltak. Az Enterprise nekem is tetszett, és pont, hogy a képcsorok miatti összangolás, és aztán én csalódtam, amikor emlékeztek, amikor az Enterprise főcímzenéért lecserélték, és jött egy ilyen kicsit dinamikusabb alábestés, és a képcsorok eltolódtak, és már nem ugyanaz, volt, de nekem mindig volt, hogy amikor a professzor írt a táblára, akkor volt az, hogy nem is tudom, mit érjünk el határokat. De volt egy nagyon jó zenei rész, amikor egy bizonyos képsorokkal az ember összekapcsolta, és azt nagyon jó volt hallgatni. Aztán a új verzióban ez eltulódott, és nem érges voltam, hogy ezt ha csinálták, meg. Hát eddig olyan jó ki volt mérve a kép, meg a szöveghang is szinkronizálva. Ez pont Ágy akkor jel volt, jel nem? Jel amikor jel a... az Enterprise-ból Star Trek Enterprise lett, tehát még a címe is megváltozott, és ezzel együtt igen. föl is gyorsították, ahogy mondtad, betettek alá egy a ilyen... gyorsítás, ilyen... igen. Egy ilyen dobot, Én azt hiszem, egy ilyen dinamikus. A hip-hop verzió egy ö, hosszabb verzió egyébként a YouTube-on, és a TNG-nek a főszínű az Emlékszel. Azért volt annak egy második, kettes számú verziója is, tudod, amikor már az elején nem a bolygók távolodnak, hanem tudod a galaxis. A biztos, hogy más volt. Már valahol a közepén kezdték, mert már azt hiszem a borg, borgok felbukkanása után is már a galaxis volt, hogy megy az üstökös, és akkor így mögötte egy mozog a kamera, és akkor tudod, mögötte volt egy ilyen ö, súrogó hang egyébként, ezt ö, igen, ha nem tévébe. Tehát, ha nem, tényleg így kirakta egy ilyen rendes hangfalra, akkor hallottad Gondosan, egyébként, akkor hallottad. hogy meg volt az eredeti. Addig, amíg a Manus beszél, hát jó mondjuk nálunk a németül beszélt valaki, de tényleg az, az, az, az, az még jobb volt, úgymond azt mondom a második verzió. És a vége zenéről se feledkezzünk el, azt hogy is szoktuk mondani, tehát vége főcím, vagy ott is nagyon jó volt például a TNG-nek zen, a, a, a zenéje. Ugye mostanis a rosszoknál óriási kár, hogy nem halljuk már a főcím Igen, zenét a tévében. Viszont amikor meg ilyen, olyan más forrásból, és végnézed mondjuk a, éppen a valamelyik aktuális sorozatodnak a utódat a záró fülszízenét, és a borzasztó jellegtelen, nagyon jellegtelen sokszor ilyen Igen. zene van. Tudjánk a is, elég jó, és jó. idegesek vagyunk, Igen. hogy a Netflix kivág minket a fullscreenből, ből <laughs> nem néznénk ugye a stáplistát, de egyébként Igen. jó az zendéje. De ugyanez volt tényleg a TNG-nél, meg azért az entet, hogyha emlegetjük, tudjátok, volt a tükör Uniójazón, ott is azért egy elég jó zenekarra írt zenét kaptunk, és ugyanúgy meg uh -huh. meghagyták a stáblistán is, emlékeztek, hogy jó, mondjuk, ha nem a magyarat uh, hallgattuk, hanem mondjuk a németet, vagy uh, valamik eredetit, há Istennek nem szólt bele senki, hogy tényleg lehetett hallgatni. Felhangosítottad, és akkor hagyd menjen. Ajánló következik. Együttműködő partnerünk a Dancefem. Az emtv.hu bemutatja! Médiazabáló, köszöntöm az impulzus podcast hallgatóit a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Legújabb műsorunk igazi se lehet a szárcsák számára, hiszen a Science Fiction szemüvegén keresztül olyan megszólalók társaságában beszélgetünk a magyar szinkronról, mint Bogdányi Titanilla, Vasgábor, Csölegábor, Barát István és Kőgergely. Várunk titeket csabával, tartsatok velünk!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 Egy bolygó hanyatlásának a kép soraival indít a The Naked Time, egy fagyos környezet, amiben már egy kutatócsapat odaveszett. Ennek a nyomait kutatja Mr. Spock és Joe Tormolen, és hát ne kerülgessük ezt a dolgot, elég érdekes védőruhában vannak, tehát gyakorlatilag ez, ami rajta van a fejükön, nincs teljesen hermetikusan elzárva, tehát ott gyakorlatilag bármi be tud hatolni. Ezeket a védőruhákat szinte minden review, ilyen hiba én az első helyen említi azonnal. Ugye a legérdekesebb vagy a legviccesebb momentum az, hogy ezek zuhany készültek. És hát pont ezért van az, hogy látjuk, hogy szinte semmi védelmet nem nyújtanak, pláne, hogy nem teljesen zárt. Mert hát ha ez ilyen termó akkor meg pláne nem tudjuk elképzelni, hogy hogy védené meg őket. Főleg, mert ugye a Spok és Tormalen nem tudhatják előre, hogy ott mi várja őket lent a felszínen. Tehát azt, ugye, ott vizsgálják meg egy Általán milyen körülmények vannak. Aztán nem is beszél, hogy ugye utána de az Enteprás sorozatnál van először, hogy komolyan mutatják be azt, hogy tényleg egy bolygó felszíni küldetésről való visszatérés után, inkubációs idő van, vagy a vírusok, fertőzések, lappangás időt ki kell várni, ilyen dekontaminációs kamrában van a legénység több tagja is, ugye emlékeztes jelentek ezek sokszor. És itt, itt azért már hallunk erről, tehát először van, ugye az eredeti sorozatban ez említve, de utána a az a felületes vizsgálata, ami még mit nem mutat ki. Hát az gyakorlatilag ez, hát főleg, hogy ott, ott kitört valamiféle járvány, és ezután hát, láthatjuk, hogy mennyire felszínes ez a, a vizsgálat. hogy ugye érintés útján uh, terjedt, tehát gyakorlatilag az izzadtság által lesz átvéve. Bár azért furcsa, mert ott egy befagyott uh, körülmények között uh, fertőződtek meg. Mert hát némelyik embernék sokkal hamarabb, másod, meg sokkal később keznek a tünetek. Tehát ezt, vannak következetlenségek ezzel kapcsolatban még bőven. Igen, és hát a dráma az az étkezőben szabadul. El, ugyanis itt ugye a Joe ki kikel magából, és hát ugye szulujék próbálják leállítani, de itt még előtte történik egy érdekes dolog, itt már kapunk némi betekintést szulú egyéniségébe, hiszen itt már pedzegetik, hogy kardvívásra specializálódott, és hát ezt fogjuk is látni ebben az epizódban. sőt mondhatjuk azt is, hogy ennek a résznek ez az egyik ikonikus motívuma, ugye szulú kardozik, és igazából én azt hiszem, hogy soha többé ne nem fogjuk látni az eredeti sorozatban sulu kardozni, de annyira hozzátartozik a karakteréhez, hogy innentől kezdve ugye jöhetnek a kardozó akciófigurák, és hát nem véletlenül a 2009-es Kelvin filmben is előkerült ez a specializáció, tehát ő már úgy ment bevetésre, a John Cho által megformált Sulu, hogy ő már egy kardot vitt magával. De visszatérve a jelenetre, itt ugye a Joe Tormolen ő azt mondja, hogy magából kikelve, hogy nem nekünk való ez a világűr, ugye, hogyha ide tartoznánk, ha méltóak lennénk arra, hogy a világűrbe legyünk, vagy repüljünk, akkor szárnyunk lenne, tudnánk lélegezni, stb. stb. Ebben a részben azért nehezebb megtalálni a mondani valót, de ez már egy magvas gondolat. Valamennyi logika van benne, de végül is... Ha megnézzük, a Föld az csak egy anyaméh. az emberiség pedig az emberiségnek ez a bölcsője, de viszont ö, egész jelentünkben nem lehetünk egy bölcsőbe. Hát igen, ha felnövünk, igen, ki kell léptünk az ismeretlenbe, mert egyszerűen a fejlődésnek ez a lényege, hogy fejlődünk, terjeszkedünk, mert ha nem, megmaradunk egy helyen, akkor gyakorlatilag nem lépünk tovább, a, a fejlődésünk stabilizálódik, instabilizálódik, és gyakorlatilag onnantól már csak lefele megyünk a pangásba, a hanyatlásba, a kihalásba. Tehát ö, Ilyen filozófiákat mondani, hogy nem kéne kimenni az űrbe, veszélyes valami, de akkor is tulajdonképpen a fejlődésnek ez a lényege. Azért akármi, amit nézzük, akár a biológiát is nézzük, hány olyan növényfaj van, rovarok, amelyek mai napig is azért terjeszkednek magán a Földgolyón is, hogy 10-20 évvel ezelőtt abba a környezetbe, abba a mikro még nem voltak megtalálhatók, mert nem őshonos fajok, mégis ott vannak. Hát 4-5 évvel ezelőtt például a ma honos fajok itt a. Ápát-medencébe akkor is még jövőmenyi fajoknak számítottak. De ugyanúgy az emberre is mondhatjuk, hogy azért Ausztráliába is, azért oda is máshonnan vándoroltak emberek, és utána jöttek a telepesek. Tehát itt a folyamatos fejlődés, azt mondom helye közzel, kisebb megszakításokkal, de állandóan tulajdonképpen az emberiségnek is jövője, múltja jelenne, hogy mindig folyamatosan változunk, és folyamatosan próbálunk terjeszkedni, próbáljuk a határainkat kiterjeszteni, mert tulajdonképpen ez az evolúció lényege is. Ezt aranybetűkkel le lehetne írni a mert nagyon ugyanezt gondolom én is, hogy volt éppen az evolúció, az örökös alkalmazkodás. Tehát az a faj élhet túl, és lépheti át a saját maga meghatározottságának a korlátait, amelyik képes alkalmazkodni, és az a faj fog tovább élni. Az az egyed él túl, eleve aki nagyobb ellenállóképességű és alkalmazkodó képességű, és így ugye a, a túlélő egyedeknek a fokozott, fejlődése, alkalmazkodása, az hozzásegít minket ahhoz, hogy akár extrém életkörülmények között is, vagy az űrnek a redegségek között is túl. Bár a jelenlegi űrútezés még javarészt arról szól, hogy az embernek a fenek alá kell pakolni mindent, ami a túlélését szolgálja, és az űrhajó tömegének jelentős részét a túlélés biztosító berendezések teszik ki. Védeni kell a sugárzás ellen, meleget kell adni, hőmérsékletet biztosítani, levegőt kell, vizet, táplálékot magával kell vinni, akkor beszélhetnénk a szemétről is. Tehát csak az űrállomásnak a, a, a fenntartása, az ottani élet, ugye 400-alány kilométer magasságban már az extrém körülményeknek számít, ugye egy, egy föld ilyen számára, és alapos előkészítés igényel. Tehát mire tényleg a csillagközi utazáshoz eljutunk, tehát és hiába vannak nagyon merész projektek, tehát itt Mino Massztól kezdve emlegethetjük a NASA terveit is, hogy 10-20 éven belül akár a Marsra léphet az ember, léphet demonstrációs célokkal. De nem biztos, hogy az a jó út, hogy Hambitatot, tehát egy mesterséges életteret hozzunk létre, akár a holdon, Marson, vagy most bármelyik naprendszerbeli bolygón, mert ugye, ha itt a Földön megújuljuk azokat az életkörményeket, amelyek. Kölcsőként és anyaméként tökéletes módon körülvesznek minket, és gyakorlatilag földszinte Föld bármely pontján elképzelhető az emberi élet. Alkalmazkodunk hozzá, tehát a bőrpigmentációnk, a szervezetünk akár a ritka levegőz, akár az erősebb napszugárzáshoz alkalmazkodik, és nyilván, hogy utazáskor már persze rögtön észreveszünk, ha mondjuk egy európai ember pár száz kilométert mozog és más éghajlatra kerül, de tud alkalmazkodni és tud túlélni, technológia nélkül is akár. Vagy az állatfajok, vagy az itt fajok közül a legösszetettebb a szervezetünk, és azért nagyon sérlékeny is, ugyanakkor meg az alkalmazkodó képességünk a legnagyobb. Erre nem is tudom, pár hónapja volt egy ilyen felfedezés híruladva, hogy egy ikerpár kísérlet történt, hogy az ISSZ-en az űrállomáson volt több hónapig, vagy talán fél évig, egy évig egy ikerpár egyik tagja, és visszatérte utána, hogy a genomját megvizsgálták, és az megváltozott. És tehát itt az evolúció. Nyilván, hogy nem arról van szó, hogy űrbe érve átalakulunk, és olyan képességeink lesznek mondjuk rögtön, amivel az űrbeli túlélésünk például sikeresebb lesz, de lehetséges, hogy ez arra utaló jel, hogy az életkörülményeknek lehet hatása a génkészletünkre, és ez gyakorlatilag a, annak a kulcs, hogy majd később, ha el kell hagynunk ezt a bolygót, már pedig ha bármilyen jövőkutatót megkérdeznek, szerintem a legtöbben azt mondják, hogy igen, majd el kell hagyni ezt a, ezt a bolygót, és lehet, hogy hamarabb, mint gondolnánk vagy hamarabb, mint hogy fel lennénk rákészülve. Ennek a fertőzésnek a viselkedése az hát tényleg nagyon hasonlít egy embernek a viselkedés mintájához. Mindenkiből teljesen másfajta megnyilvánulást hoz ki. Ugye itt van Joe Tormolen, -ak, aki egy kicsit ilyen, ilyen magába fordulóbb gondolatokat fog hangoztatni, aztán ő bele is hal a, a sérülésbe, ami önmagában annyira nem volt súlyos, hogy ennyire végzetes legyen, de egy olyan lelki állapotban van, hogy ő nem volt hajlandó küzdeni a saját életéért, és hát ugye itt van Szulú, aki kardozni kezdi, több férfi énekel, udvarol, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy illuminált állapotba kerül a legénység. Ez majd később visszatér a második epizódjában a következő nemzedéknek, és úgy, majdnem hajszájra ugyanez, van egy veszélyben lévő bolygó, ott pedig nem magán a bolygón lesz ez a hasonló fertőzés, hasonló gyanús dolgok, hanem éppenség az új SSC Olkowski nevű hajón onnan indul el a nulladik fertőzés, hogy ott is ugyanúgy meghalnak, ugyanúgy elmennek, a, ugyanúgy az Enterprise megint felfedezi ezt a betegséget, és valami hasonló történik, csak kicsit azt mondom 20 évvel későbbi igényeknek megfelelően. Tehát ez tulajdonképpen úgy ismét egy alapja egy visszatérő témának a tém ami viszont nekem ezzel a érdekes anyaggal, vagy nem tudom minek nevezemben, egyik epizódban se mondták, hogy fontosan, hogy ez micsoda, ez most vegyi anyag, valamiféle vírus, vagy valami, mert az egy dolog, hogy na most megfertőzi az egyik embert, és akkor ilyen most állapotba kerül, de szerint egyszerű víz, de akkor se nem stimmel valami vele, mert akkor ez ugye tulajdonképpen terjed, mert az emberi szervezet ugyanezt kezdje kiizzadni, mintha, mintha azt mondom, egy vírus lenne. Mert az, hogy most megiszol egy pohár pálinkát a kocsmába, attól még a egész kocsma nem fog berugni, Így itt valami érdekesség lehet, hogy ez érdekes lett volna tovább gondolni, hogy mi lehet ez, mert nekem ez ezen azt, azt mondom, hogy legalább 20 éve töröm a fejem, hogy mi lehet ez konkrétan, mert jó, azt mondja, hogy a, akár a nap sugázásának a hatására a víz elpárolog, és a vízbe valami olyan anyagok keletkeznek, ami tényleg kvázi ilyen alkoholhoz hasonló molekula keletkezik, ami ráadásul képes fertőzni. Tehát mondjuk maga a témával nekem nincs olyan, mert tényleg ez, azt mondhatjuk, hogy tényleg gyakorlatilag nekem az jön le ebből, hogy akár 200 év múlva is még a kémiáról, biológiáról még nagyon sok mindent nem fogunk tudni. Hogy mindig történik valami új, valami váratlan, amit eddig nem, nem láthattunk, amire mondjuk akár még gondolni se tudtunk. Új kihívások, lehetőségek az univerzumban, mint ez a különleges anyag. Ahhoz képest, hogy teljesen ismeretlen korról van szó, például a okay, nem rendel el karantént. Tehát így a fertőzöttek szabadon mozoghatnak a hajón, hát ennek köszönhetően, hogy a fertőzés a terjed is. Hát nincs is teljesen megmagyarázni, hogy akkor most tényleg az iszottság útján, hogy testi érkezés útján terjed a fertőzés, hát ott van például a Sulu, akit ugye megpróbálnak lefogni, tehát voltak éppen ott a fognak és Körtnek is volt fizikai kontaktusa a és mégse következetben állunk rögtön fertőzés. Tehát egyfajta immunitás. Vagy például Megköldökénál ugyanez van, hogy fertőzöttökkel van körülvéve, és ő is immunisnak tűnik. Tehát ez egy kicsit ilyen grotesk, hogy egyeseknél teljesen szélsőséges, ugye, vagy, ugye a él vagy a Riley-nél, meg hát a spok is, bár a Spok. Azt hiszem, ez az epizóddal írtam be magát tényleg a nézőknek a, a szívébe, hogy tényleg itt, a, itt kifejezetten ezek az emóciók, barátságszerelem, tehát ezek az erős érzelmek, amik ugye ők kísértik, az ö, most már így, akkor tudjuk végig a következő évtizedekre meghatározva, hogy igenis spok nagyon komoly érzése érzem. Vannak, amikkel neki el kell bánni, és éppen ezért nehéz. Tehát így, így ez egy nagyon nagy plusz volt az ő személyiségéhez. Bár itt is, is relatív még elején vagyunk a sorozatnak, nem is beszél, hogy amikor ugye Attila mondta, hogy az új nemzedékben ezt föllelemejítették, de már rögtön az elején. Tehát még alig tudunk a legénységről valamit, és már is ugye egy ilyen szélsőséges, illuminált állapotban. Már is kiderült egy... vagy teljesen funkcionál. Na, no, ez az, hogy ha ugye a első epizódban még rideg merev Android, itt meg már gyakorlatilag. Már a a szexualitásra is képes, meg hát olyan érzem, hogy bárás ő is megfertőződik. Ugye pedig, ha azt mondanánk, hogy valaki a helyzet ura marad, az pont, hogy Déta maradhat. De ha már ő is megfertőződik, akkor itt tényleg most miről is van szó? Igen, azt mondja, hogy Déta elvileg tud enni, de ezt a, úgymond, amit megeszik, tulajdonképpen olyan gyomra van, hogy ezt tulajdonképpen üzemanyaggá tudja átalakítani. Minden evő hogy nem csak így azt mondom, hogy akkumulátort tudna solni, de meg tud enni bármit, akár egy pizzát, vagy bármit abból is tud Így van, hát imitálja az étkezést, de hozzájuthat tápanyagokhoz, tehát ilyen szerves kenőanyagokként hasznosítja őket. meg amúgy ugye emberként akar valaki megélni, akkor az, hogy enni tudjon valaki, az elengedhetetlen, mert egy nagyon fontos társadalmi hát, cselekvés kapcsolódik hozzá. Tehát nagyon sokszor étkezés közben beszélgetünk, vagy a ivásra is lehet gondolni, ott a Déta arra is képes, hogy például a is tudjuk, hogy például egy italnak a mienségét is meg tudta ítélni, amikor a valami új koktélt szolgál fel neki. Na, akkor is, hogy túlkorai volt még az, az epizód, egy másik évadban simán elment volna, hogy akkor már a legénység önmagából kiforult tagjait azt röhögbe végignézték volna, itt meg nagyon csodálkoztunk. Hát főleg amikor ugye, is a Pikáris Crusher a doktornő közeledett egymáshoz, bár ott ugye későbbiekben mondja újra és újra fel lesz eleme, hogy az köztük volt valami. Hát ez, ez karakterépítő epizód volt. Amúgy Scotty ezt egy másik későbbi epizódban is említi. Van az a Relic nevű rész, amikor ugye a Scotty-nak a, a transporter hasonmás, vagy a Scotty egy transzporterben menekült, meg van 80 éven át. Egy állomáson ott ugye ez a Dyson gömbnél né van egy, egy transzporter, amit, amiben ő túlélt. És ott említi aztán később a Jordynak, hogy amikor a szik 2000 é akkor ezt az implúzióval mentette meg a, a hajót. Ami ugye együtt az első ütőutazás üt üt is a stát recben, vannak egy nagyon sajátos módja, amit később aztán újra felhasználnak, mert gyakorlatilag aztán a negyedik mozikénben is hasonló módon történik, a, a utazásra nem tévedek. rot is egy ilyen gravitációs implózió, vagy nem is tudom, mondjuk a nap körüli ilyen swing De az elég, a Spock jól megsacolja, és akkor már is kívánt időpontban érkeznek. Igen, hát itt a parallaxisban is feszegettük Vince Miklóssal, hogy amikor ugye térmeghajtásról van szó, akkor óhatatlanul a, az időnek is a, a manipulálása, az bizony terítéken van, hiszen a tér időt, azt ugye egybe kell kezelnünk Einstein óta. Na de itt akkor szabadul el a pokol, amikor ugye Riley beszabadul a gépházba, és érdekes mód a tébolyult ember az véletlenül sem egy, egy tárgyalóban éli ki magát, hanem pont a gépházban csinálja meg ezt az álmokfutást. Itt problémák lesznek, hiszen a bolygónak a gravitációs paraméterei folyamatosan változnak, és nyilvánvalóan az epizódnak az elején egy olyan kutatási célokból fenntartott pályába kellett belemenni, ami most már teljesen életveszélyes és kontrollálhatatlanná válik, Oké, okay, rodemberi őrvesten szeretett volna. De azért egy csillaghajó működése, látjuk, hogy amúgy milyen rendezet parancsok végrehajtása, hierarchia, fegyelmezett működése a legénységnek. Nyilván ez most teljesen fennború, ennek a fertőzésnek a hatására. De akkor is, ha bele gondolunk, hogy hogyan lehet mondjuk egy gépháznak a, a gépház felett az uralmat megszerezni, csak úgy. Tehát például az amerikai haditengerészet mondjuk arról vennénk a mintát, ami már a biztos 60-ben is kitűnően működött, akkor ott egyszerűen elképzelhetetlen, hogy egy gépház annyira nincs őrizve, hogy aki, aki ennyire viselkedik oda betokban és egyszerűen át tudja venni az uralmat. Vagy a fertőzés olyan gyorsan hatott a gépázban, hogy mindenkit leterített? Mert ugye azt kizárták a főgépész. Tehát ugye azt mondta ráéli a főgépésznek, hogy a hídra kell mennie, erre utána lezárta az ajtót. Azt is mondhatta volna, hogy nézze már meg ott, hogy a folyosón ott vagyok-e. Tehát ez egy, egy annyira ügyeség. <tos> <tűnik. tos> Dramaturgiai fogás, ahogy a kortinak a 20 perces ajtónyújtása, hogy a fizikai ajtóretehez hozzáférjen. Egyébként a kedvenc része, amikor tényleg át kell vágni ezt a panelt, és még mindig, még mindig nem váltuk át teljesen. De teljesen milyen a jól felrajzolták jól azt a, a mintázatát, hogy hogyan kell kivágni onnan a falból azt a darabot. Egyébként jó, praktikus effekt, mert ott tényleg valamilyen ívvel ott helyben távolítják el azt a részt Igen. a falból. Igen, ez pont azért tetszett nekem is. Nyilvánvaló, hogy ott lett volna egy biztonsági mechanizmus, és amit elszóval vagy bármi van nyitnak, akkor az sokkal banálisabb lett volna. Így viszont izgoladtunk, hogy a Sputnak időben sikerül-e részerel átvágni a falot. És hát sikerül neki, annak ellenére, hogy The Spock meg Körk két percenként ott megjelenik, meg ugye rádión is hívják Szerencsétlent, de ennek ellenére sikerül behatolni a gépházba, és sikerül onnan eltávolítani az éneklő riley aki már viszont visszafordíthatatlan károkat okozott látszólag idegen nem lehet az anyagot az antianyaggal keverni, mint ahogy megtudtuk ebből az epizódból. Ugye itt Spock lenne a kulcsfigura, aki, uh, akinek a fejében ott van a képlet, hogy hogyan lehet mégiscsak, tehát egy ilyen teljesen üzemi hőfoktól eltérő állapotú hajtóművet a nulláról beindítani, de hát sajnos, ugye amióta Csepő a nővér, őt is megérintette, ő sem az igazi. Kört kell észhez térítenie. Uh, nem tudom, itt három, négy vagy öt interactions csattan el abban a bizonyos tárgyalóban. És itt én sem voltam benne biztos, hogy Spock a, a pofonoktól pért magához, vagy, vagy letelt egy bizonyos idő. Ugye egy szulú is, amikor fel kell a gyengélkedőn, akkor már teljesen jól van, pedig akkor még az ellenzérumnak a kifejlesztése az nem kezdődött el. Tehát itt gyakorlatilag ez is egy kicsit hasonló az alkoholos befolyásoltság által kiváltott viselkedésektől, tehát mindenkinél különböző időtartamokban zajlik le ez az állapot. A női szereplőkről se feledkezzünk el, hát itt látjuk egyébként először az egész legénységet. Tehát itt már mindenki a következő részekben, már mindenki ott van, és most van először együtt a teljes legénység. Tehát így a nők is, hát ura már természetesen korábban ott van, de például csepelnővér most került be, ugye a Mage-barát átalakított nővér. ugye ő annak idején, hát a KG első pilot részben ott volt, mint első tiszt, de ugye az MBC ugye nem akart női első tisztet, és akkor így, hát Rodember így csempészte be. Ráadás, ugye az a klasszikus, már említett, ugye anekdóta, ugye a Szöke parókával, amivel még maga Rodember is se igazán ismerte föl, de mindenstor az MBC-se. De amúgy nem lett volna baj az MBC-nek, mert ugye ez az akkori női szerepbe pont az, hogy egy, egy, egy, egy nővér van ott, aki, tehát egy női karakter, mint nővér, az teljesen ember lett az MBC-nek is. Őnek ugye az első tisztel volt gondjuk. És ha már első tiszt, akkor ugye egy spokkal is volt gond, ugyanis őt sem nagyon akarta az NBC-t, tehát gyakorlatilag őt el akarták távolítani. Ugye a nézők egy részt az első epizódok után, ugye így szkeptikusan tekintettem, meg, nem értették spoknak a karakterét. Tehát ugye nagyon emberszerű a füleit leszámítva, és amúgy meg nagyon a hulkáni érzelmentes magatartás azért nem jött be a nézőknek. Viszont ezután, a rész után, amikor ugye megmutatták a mélységeit annak, hogy mivel küzd mondjuk egy vulkáni, hogy milyen benne a kó emóciók vannak, azok gyakorlatilag hogy a Lionardino is zsákszámra kapta ugye a, a ranglangóktól a leveleket, és, és gyakorlatilag ő lett a sztárja sorozatnak, Miriam Setnet is megelőzve. És hát egyébként nem kis bosszúságára adott volt is a két színész között ilyen módon itt ellentét, amit később azért egy barátságban ment, tehát évtizedek múlva. Mindestről a lionardino mojnak a fizetése is megemelkedett, így a másik évben ő már majdnem kétszer annyiért dolgozott, tehát 2600 dollár per epizód, míg a többiek, illetve ő is tavaly az első évadban 1250 ért. Tehát így gyakorlatilag a, a népszerűségenek köszönhetően ő tehát a szerepeiben is meg lehet látni, hogy milyen önjelentőség lett a karakternek. Ugye ezt tették volna első epizódnak nagyon szívesen, tehát ugye egy ideig forgatták, forgatták szépen a részeket, és tudjuk, hogy nem abban a soron mutatták be, és azon is gondolkoztak, hogy ezt teszik be első résznek, tehát hogy a legelső Hát hivatalosan bemutatott epizód, ez lett volna, és belegondolunk, hogy te, magából teljesen kifordult legénységet látjuk, akkor a néző pláne nem tudta hogy hova tegye. Hiába, hogy most ott van az összes főkarakter, ez nagyon szerencsétlen lett volna így. Szerencsére nem ezt a megoldást választották, hanem hogy ez a bizonyos mentrepő nevű rész, ugye mekkori régi szerelme bukkan fel, idegen onnak napváltó lényképében, hát ugye az, az, az is egy sajátos karakter, Story, de, de az egy úgymond egy normál vagy egy átlag történet, amely bemutatja azért a főkaraktereket, meg a hajónak a működés. Hát itt jobb volt, hogy ez az epizód később került. A végén sikerül mégiscsak beindítani a rendszert, és elszakadni, és itt látunk is egy, egy elég érdekes effektet, én már ezt a felújított verziót néztem, és kicsit egy ilyen lencse hatáshoz hasonlító dolgot látunk az űrben, és itt történik meg az, amire már utaltunk korábban is, hogy visszautaznak az időben, és tulajdonképpen spock a fejében létező összefüggés vagy képlet alkalmas arra, hogy ezzel a térhajtó művel időutazásokat hajtson végre az ember, és a végén meg is említik az epizódnak, hogy hát talán ez majd, ez majd jó is lesz, majd egyszer valamire meg ezt majd föl tudjuk használni, és lehet, hogy ténylegesen, az a helyzet, hogy amikor ugye hirtelen a bálnákért vissza kell menni, akkor Spock már az itt szerzett tudását is kamatoztatja. Sőt, nem csak a, amikor visszatérnek a negyedik mozifilmben a 1980-ban, hanem korábban is, mert a, nincsen benne az első mozifilmben, de egyébként Rodemberi megírta, hogy amikor Spock visszajön az Enterprise, ami után a helynyócsaval miatt nem tudnak magasabb térsebességre váltani, akkor egyből Spock, amikor lemegy a gépházba, Scottival végignézik az összes berendezést minden, akkor körülbelül 5 percre Spock leül, maga elé mered, és 5 perccel később ki Kivágja a szemreben és nők a tökéletes anyag-antianyag ami ahhoz kell, hogy az Enterprise-nak a reaktora működjön. Azt tulajdonképpen lehet, hogy itt ezt később is fogja használni ezt a fajta keverést. Igen, és ez, ez sokkal jobb... Így az időutazást látni, mint amikor ugye van a, az őr, ugye a, a kapu, és akkor egyszer csak hát egy földöntöli hangot hallunk, és akkor belépünk a megfelelő időségbe. Tehát ott, ott az már valahogy túlságosan misztikus, még itt ezt sokkal jobban e, szeretjük, Star Trek azt, hogy a technológia jó. Most az is misztikus, hogy Spok hogyan mondja meg itt pár percig gondolkozva a megfelelő keverési arányt, de be tudjuk annak, hogy voltániként a tudását sokkal jobban összetudja szedni és alkalmazni. Hát voltak éppen ez egy fontos. Berobbanás, ez az implózió. Tehát voltak éppen nem a. Ugye Scott itt mondja is, hogy nem írhatják a fizika törvényeit. Viszont itt az ismert fizika, vagy az ismert alkalmazását hát írták át, vagy éppen léptek át egy olyan határt, amivel egyébként egy rengeteg erkölcsi kérdésfelvetés is jár, hiszen most már bármely bolygó bármely korában visszameltünk, hogy az óra is visszafelé keleteg ott a időn, És ez így felvethetne egy olyan részt, hogy akkor olyan aspektus, hogy sorban, akkor utazgathatnánk vissza a a múltjába, vagy éppen egy, megölték a legénységét tagját, akkor visszaugrunk 5 percre, és meg tehát itt nem csak a fizika törvénynek az átírásáról van szó, hanem ugye a ismeretünkről, hogy hol van a beavatkozásnak határa. Ugye itt még sehol nyomas sincsen annak, hogy temporális irányelv, hogy nem avatkozhatunk be például a múltban. Hát itt, szóval itt ez, ez rögtön felvet egy nagyon nagy kérdést, ami szerintem évtizedekig még kíséri az egész világát a és nagyon jó, hogy ez, ezzel erkölcsi kérdés is behoznak, és nem csak egy technológiai húzás. Hát így összességében véve én nekem az a benyomásom, hogy az előző epizódokkal ellentétben egy nagyobb mondani valója nem volt ennek a résznek, tehát nem volt egy olyan történeti ö, szál, amire felfűzték volna ezt az egészet, hát persze ott volt ez a részegség, meg ez az illuminált állapot, de ez inkább csak az akciónak volt a, a fő melegágya, Igazából megjelentek itt magvas gondolatok így elszórva, de, de ezek nem, nem egy nagy központi storyhoz, vagy nem egy nagy központi morális dilemmához kapcsolhatók. Ennek ellenére jól szórakoztam. Talán ez az első olyan rész, amikor azt látjuk, hogy egy a legénységből többen ugye máshogyan kezdenek el viselkedni. Ahogy Attila, te is mondtad, ez egy visszatérő toposz a Star Trekben. Vannak olyan részek, amikor egészen egyszerűen meghűlnek az emberek, és ezzel kell majd valamit kezdenünk. Ugye itt a Naked time meg a Naked now kívül is előfordul olyan, hogy valaki nem beszámítható, vagy nem úgy viselkedik, hogy el tudja látni a szolgálatban betöltött feladatát. Ugye itt megjelennek ikonikus dolgok ebben a részben, kezdve ettől a védőruhától, meg ugye szulú, kardozásától. Ezek azok a képek, amivel egyből azonosítja az ember tulajdonképpen ez egy ilyen könnyed, azt mondom, élvezhető mondjuk két komolyabb epizód között, mert azért. Előtte is azért vannak komolyabb hangvételű események azért mondjuk akár a Charlie x et vagy akármelyiket, hogyha úgymond a rendes sorrendet nézzük, ahogy megismertük akár akármelyik televízió, csatornán, meg utána is azért lesznek keményebb hangok, ez csak egy ilyen átvezető, mint egy ami egyébként a star többször is azért látható. Vannak olyan epizódok, amelyek egyszerűen azt mondom, kis könnyed. Hangolt, nem fenyeget minket valamilyen galaxist elnyelő jelenség, nem, nem háborúzunk éppen. Tehát aki mondjuk egy kicsit könnyedebb szórakozásra vágyik, az nyugodtan az megnézheti ezt az epizódot. Nekem még egy komolyabb vonatkozásra eszembe jutott a az új nemzedék TNG harmadik évadában van a Szarek című epizód, amelyben ugye a Mark Leonard által alakított Szarek az Enterprise fedélzetére jön, mert egy fontos diplomáciai tárgyalást kell véghez vinje, és gyakorlatilag ő már sokkal korábban előkészítette ezt a missziót, tehát neki kell végrehajtania, viszont ott a Szarek körül mindenféle furcsesek történik, tehát az ő közelében ilyen érzelmi kitörések bontakoznak ki, tehát például verekedés, tömegverekedés, vagy a Szareket is sírni látja, például Pikár Koncertem. És kiderül, hogy ő a bandi szindrómában szenved, ami ugye csak 200 évnél idősebb vulkánokat támad meg, és ugye ilyen esetben ez a szindróma az a legfőbb tünet, hogy az az illető vulkáni nem tudja elfolytani az érzelmeit. Mert ugye spoktól kezdve, pontosabban ettől a bizonyos most kibeszélt epizódtól kezdve tudjuk, hogy a vulkánoknak is vannak érzései, csak elfojtják őket. És ugye telepardikusan a szarek is hát úgy szóban terjeszti a, az érzéseit, hogy úgy mondjuk a hajón. hát nagyon érdekes, hogy hogyan merítenek későbbi epizód. Ebből az egy momentumból, például itt a spokkot látjuk, hogy érzelmi kitörései vannak. Máskor nekem is ezek a vicces jeleneteküknek eszembe, tényleg a klasszikus, ugye Tosra jellemző megoldásokat, például a elején voltak ezek az uhaink ruhák, viszont emlékszünk még, hogy a spokknak kezében ilyen kézi mixer vagy szerű volt, és akkor azzal járkáltak ott az állomáson, illetőleg később például a volt ilyen púrószerűség, amikor ugye ott csepelnővel ük lezárják, ugye a tormolent, és ott is szerűséggel hajtja azt végre. Akkor emlékszünk még a, az oltást, az ellenőrzést is, hogy adja be, azt hiszem, hogy fölszakítja az egyenruhát, és <gül> úgy adja be. Tehát nagyon, hát a a figurája, amúgy is nekem nagyon kedves. Tehát nagyon jó volt most, és a Balázsegyulap, például a magyar változatban nagyon jól hozza a figurát. Például nagyon jó volt az a rész, amikor a McCoy doki ugye fölhívja a labort, hiszem a Szövettani labort. Ez egyetlen egy kis mondatban benne van az, hogy jaj, az Enterprise-nek annyira kitérhetett, hogy engedélykedő meg a kórházi szint, hogy még van egy külön Szövettani labor, és még ott is ki tudja hányan dolgoznak. Mindenesetre a McCoy ott a labornak szavalja már a kész megoldást, és csak valami ördögi nevet is de Mekkói még végig ott hívja, hogy a Szövettani is, hogy valami értelme választ kapjon. Aztán ott voltak a, ugye a szúrnak a élentei, ugye amikor próbálja, azt hiszem, ott a Riley próbálja rávenni, hogy ő, ugye izzad, mint egy ló, és akkor Kevin, öcsém, menjünk le a edzőterem, vagy nem is tudom mit mond. Akkor a Tuhurának a hiszem, ő mondja, hogy áltatlan szűz leány. Akkor már ugye meg, meg van ő szédülve, és akkor hura mondja, hogy egyik sem talált. Egyébként az eredeti változatban is majdnem ugyanezt, tehát itt a, áthozták a humort a, a, a magyar változatba is nagyon jól Köszönjük szépen a kitüntetett figyelmet. Dév, Attila, nektek pedig köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Adásainkat az impulzuspodcast.blog.hu oldalon követhetitek. A jövő héten visszatérünk, elemezzük a híreket, és kibeszéljük az aktuális benyomásainkat. Tartsatok velünk! De valamelyik adásban mondtad, talán meg lehet, hogy az egyel előtti parallaxisban, hogy valahol itt Kelet-Európában is volt. Igen, az se tudjuk, erre, erre ezt senki nem tudja. Senki nem tudja, ezt nem tudunk róla. Most is ezt a toronto az ez meglepetés volt, mert kiírja, hogy igen, itt vagyok Torontóban, de ne semmit, mert nem mondhatok semmit. Hát persze, rögtön mindenkit felugrok, azt mondja, hát egyben, hogy na, csak nem a Discovery-be vagy benne, de nem válaszolt senkinek. Az se. Mi, ha mi nem, lehet, nem lenne benne, akkor válaszolj hogy nem vagyok benne. van valerősítve. Az űrszekerek megvízásából készítette az impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ajánló következik. Na jó, hiszem ebben a műsorban nem lehet azt mondani, hogy szellemi maszturbáció, de hát azzal fölérnek tulajdonképpen ezek a konstrukciók. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az áprilisi parallaxis ajánló a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. E-havi műsorunkban a csillagkapu sorozatok és magának az eszköznek a tudományos hátterében nyerünk bepillantást. Ismét elfogadta meghívásunkan Dr. Vince Miklós fizikus, az MTA Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Ezen kívül részleteket hallhattok az SG-1 Séria két eredeti magyar hangjával, Szervét Tiborral és Szvetkó Sándorral készült archív interjúkból, melyeket ennek a műsornak adtak még a 2000-es évek közepén játékunk is, és ismét jelentkezik a 30 percek. A Dév szerint rovatában pedig a Trek ünnepnek számító április 5 kapcsolatfelvétel napjáról hallhattok, amit az űrszekerek Facebook oldalán igyekeztünk méltóan megünnepelni. Várunk titeket Csavával, tartsatok velünk! Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus műsorát keresd a parallaxis.blog.hu oldalon. Paralaxis. De milyen jó, hogy mondom. Én nem mondtam ki, hogy a kréciós koron, úgyhogy te magadtól vagy ennyire menő. Ajánlót hallhattatok.